Біля води має бути якесь житло, визначила Дарина. Підемо туди. Як вони добралися до тієї галявинки, не пам'ятали. Світало. Над самотньою хатиною здіймалася ріденька цівка диму. Певно, розпалювали піч. На гавкіт собаки, що бігав на цепу біля халабуди, вийшла на двір літня жінка, підійшла до хворостяного тину і прочинила хвіртку. Дівчата впали перед нею навколішки і розридалися. Вона поглянула на їхню смугасту робу і все зрозуміла. Повела очима довкіл, чи нема ще когось поруч, і запросила їх до житла. Вони опинились аж в Йогославії. Ово «Овоє, Сербія, пояснила господиня, коли дівчата поцікавились, де ж вони. Бабуся поселила утікачок у сарайчику, де зберігалося сіно для худоби, і відгодовувала їх, заморених, майже два тижні. Уважно придивлялась до них, оцінювала, хто на що здатний, а потім оголосила. «Ти, Даринко, дівчина сільська, звикла поратися на землі. Тож залишишся в мене. Допомагатимеш вести господарство. А ти, любіцю?» Підеш з моїм сестринцем в інше місце. Куди саме вирішила вона прилаштувати Любку, не сказала. Наступного ранку завітав небіж хазяйки Тихомир. Поснідали разом, а коли встали за столу, він казав «Збирайся, Любіцю». І вони рушили. Ступали поруч, пліч-опліч, теревенні чи прорізне, і добре розуміли одне одного – хоч перекидалися російськими, українськими і сербськими словами. Мовиш, схожі. Стежка вивела їх на узлісся, аж раптом десь угорі почувся дивний вигук. Ку-ку! І на голову Любки впав порожній лантух. Не хвилюйся, так треба, заспокоїв її тихомир. Від кілясь узявся ще один провідник, вони з Тихомиром підхопили її під руки і повели далі. Так Любка потрапила до партизанського загону Йосипа Броз-Тіто. Того літнього дня я сидів у кімнаті і перебирав свою колекцію військових реліквій, розкладав погони. У вікно, що виходило на ганок чорного входу, до квартири постукали. Відхилив іранку і побачив двох чоловіків один був з рюкзаком, другий з невеличким чемоданчиком. Любка тут мешкає? стиха спитав котрийсь із них. Так, але зараз її немає. Вона на роботі. Ми до неї у справах привезли передачу від друзів. Я вибіг на кухню, відімкнув двері й провів їх до кімнати. Що там у вас? Можете залишити, я її брат. «Краще зачекаємо на неї», – проказав старший на вигляд чолов'яга з сивою головою. «Вона повернеться пізно», – пояснив я. «Нічого, нам нема куди поспішати», – додав молодший. Він був острижений і чомусь весь час ширяв очима по кімнаті. «Ну, тоді сідайте», – запросив я. Сиділи й мовчали. «О, ти цікавишся військовими речами», – зауважив старший – помітив, що в мене на столі погони. «У нас і для тебе є сувенір» і виняв з кишені майорські погони танкових військ. «Ось, тримай». Подарунок мене потішив. Через якийсь час сивоголовий знову звернувся до мене. Він був більш балакучий, ніж обстрижений. Той сидів мовчки, раз у раз, насторожено, зиркаючи навколо очима. «А в тебе випадково немає цигарки?» «Ні, я ж не палю. То, може, вискочиш у ларіок і купиш пачку казбеку? Так хочеться затягнутися, а ми без курева. Ось тобі гроші, заодно й поласуєш морозиво». Він кинув на стіл тридцятку. Я схопив червонясту купюру і неохоче вийшов на вулицю. Така щедрість несподіваних гостей насторожувала мене. Ларюк біля скверяка поруч з нашим будинком був зачинений, тож довелося бігти аж на Софіївську площу. Там же, в лоточника, я купив і морозиво. Продавщиця вийняла металевою ложкою з глибокого відра бідона.